Ba, eba, nik esango nuke zagarno eguna egiteaz gain, eh, zeren eta guk baleak Euskal Elkarte bezala betidanik antolatu izan dugu zagar Erreferente hori da gure kainiko oferzetan, eta gero egila da ere San Juan Zua antolatzen genuela ikastolako Euskaraz Bizitaldearekin. Orgun bigausak ingo ditugu eta orten gogonetan, ba, bilak uztartu zeren eta errikotxean aldetik alderitu ziguten ea posible genu zagar duguna gibilatu, ba, beste kintza batzuk zaudela tarteko eta bueno ba baietz esan genuen eta bi gauz horiek ekiko ba, ekainaren ba Ekaianaren 23 Errepublika Plazan. Ongi da. Eh San Juanzuaren kontu aipatuko du lenik eta gero murgilduko gara eh egunaren e, azale, kontura. Eh San Juanzuaregi dagokionez eh ba, zein izango da ikitaldia eh bueno. ba, izango da San Juanzua batetik hiri erdilararengoa dela. Segurtasun medilloak zirela eta ba suhiltzaileak, herriko etxeak eta ardurak galdeginik ba esfortzu bat egin dugu alde guztietarik eta adostu dugu ba posible zela ba alako San Juanzu bat egitea Errepublika plazan, gure desiloa hori zen egitekotan, uztartzekotan, ez beste punta baten egitea. Hori lortu dugu. Ordun e, ba behar oharrak pasaraziko ditugu ba, aurrekiko, gurasoekiko eta gauzak behar bezala iragaiteko eta ohturaria txikiz ba bueno, alako purifikazio bat galdek egin den dugu. Alako garbitze erretzea, pas, erratza pasatze edo erratza erretzearena egingo dugu eta biztan da San Juan zuaren uh, inguruko dantza, eta guzti hori betetzearren ere aurrekiko animazioa jolasak eta bar. Hori arepublika plazan, seinorutan izango da? Hori zaspitarritatik aurre egin dugu, eta hor musika, dantza eta guzti horre honen gara. Eta orda, argi dago ba, Zagarnogunaren girueren erdi, erdi, erdian ba, piztuko dela aurtengoan sanjoan zua, boz e, goiti, antolatu baita Zagarnoguna pechaz dut urtero bezala, e, partartzaia, e, ekitaldi partartzaia izateko e, asmoz, ezta, urtero bezala? Ba, Bistanda, ba, gertatzen dena da, urtengo honetan, usadilorik ez dagolako lako da, eta honetan egiteko, eta inguruan eko festara dela, ba bueno, Bai dugu zenbate jende torriko degen e pikkat inkognita horrekin gabiltza, ez? Gura aldetikarik eta hobekien komunikatzen ari gara. Ba, esateko ba, endailean hori badagola badago, eta batzuk planare eskaintzen dugu. ez, ba, Hemen gertuan plana zer da, ba, hamen Zagardo egunaz daztatu, San Juanetaz daztatu, eta gero zergatik ez, festa jarraitzeko irunea junzuta garbait dago gure zen? Edo Doniban Eloitzuneko festetara, edo Doniban Eloitzun ziburuko gaztetxera, eta alternatibak badira, guk hamen Zagardo egune dugu, usadilean bezala, baino gero iluntzean sakonean jarraitzeko festa hondirik ez dugu eginen, zen eskaintzak badira, eskereskin. Ordun posible dugu, ba, bueno, zati bat hemen egin da beste zatia inguruan. hala e, tauste de argi dago, ba, urteotako esperientzia ikusita, endeiakoak sagarnogunak ere ba arrakasta izan duela piskanaka du, sendotzen do dela, Sendotzen O zendotzen dijua baina nik utzetu da horretan gogoeta batean gaude, alako urratsualitatibo bat eman behar dugu. Nik utzetu sagardoegunak e, daukan gauza ona da e, bertakoak edo bertaratzen direnak usarioz biltzen dire da patsa da osoz. Zagarno egunetan ere alako berezitasun badauka, zeren eta ez da sagarnoa dira batean agortzen, jendeak denbora hartzen du, baitz egiteko, erateko, jateko, alako afari krakada eh, zagarno daztartze horretan bilakatu da, elkarte guztiak pintxoak egite dituzte. eta bueno, patxadaz egitea guzti hori ere importantea da, eta uste dut alde horretarik, ondo lortua dugula, orain lortu behar dugu giroaldetik ikusi zenolako urratzko alitatibo eman talde batekin eur bestekin jende gehiago bertaratzeko, ez? Eta horretan gabiltzat, anik uste dut, ba, bueno, dator nurteari begira ba, gauzo politak edo boro bilak lortuko ditugula. Alaret, Agusten Zere, bandaiako elkarten implikazioa esan doa, ez da? Alako egun batean? Bai, bai implikazioa esan gaberi joa, baina ongertatzen da urtengo datarekin ba, pixkatola ekolokan gabiltzala, zeren eta egila da Ikasturtea elkartenare bukatu da, espiritua edo burua gehiago dago e, festan, ez antolatzean edo lan egite horretan, eta jada eskaintza asko eskerrezkuin zan joanetik at. Ordun ba, bueno, ba, baino, bueno, horre eginen da, implikazioa badakiteiko dugu la, baino nahi haina ikusiko dugu. Ba, Zagarnoaren e, filosofia horrekin, e, ongi pasatzarena, lasai askoan e, Zagarno daztatzea, jendearekin elkartzea, azken finjan, ba, urteko gaurik laburrena, e, eri nola baitere arrera egiteko ere, e, aukera paregabean parega daian, eta da, San Juanak, e, Zagardoa, e, denetarik. Hori hori da, pixka bat, eta gainera nik uste dute gauza asko ustartzen dila bere garaian ere Cesarreken esaten zuen, zeintzuk dira hoiek Zagarnoaren juzaren Inguruan danzatzen jarraitzen dutenak edo danzatzatzen dutenak euskal populoa nafar populoa bizirik e, dirau hemenendaian eta sagarnaren luzaren inguruan bandantza egingo dugu eta ongi pasa ez bizirik egaren seinale eh ni esker